Az ülést ezen el megnyitom No, hát az ülésünk két tagja tényleg mi lettünk, pedig azt akartunk, hogy hárman vegyünk részt ezen az ülésem A harmadik az Hon Gábor lett volna az SZDSZ-nek az ügyvívője, aki viszont nem volt hajlandó beszélgetni velem Azt mondta, ma este. hogy ne beszélgessünk? Azt mondta, hogy inkább ne beszélgessünk, hát el, megpróbálom felidézni a beszélgetésünket, <gül> amit itt az imént követtünk el a, a zene alatt én azt gondoltam, hogy a jelen kialakult helyzet elég fontos ahhoz, hogy a közvélemény tájékoztassa ő erről. Ő nem gondolta ezt, ezt így. Amikor megkérdeztem, hogy beszélgethetnénk el, vagy volna elindítatásra beszélgetni, akkor megkérdezte, hogy miről. Én pedig mondtam neki, hogy a, a miniszterelnök hazugságairól kéne beszélgetni, és ezeknek a köve esetleges következményeiről, vagy hogyha nincsenek következmények, akkor ezeknek a hiányáról. Magyarul a jelenlegi politikai helyzet. Vagyis a jelen kialakult politikai helyzetről. Erre Horn nekem azt mondta, hogy ne beszélgessünk erről. Ja nem, előtte azt mondta, hogy én kiragadok egy részletet egy 25 perces beszédből. Én erre mondtam neki, hogy eszemben sincs, én az egész 25 perces beszédet ismerem, és az egész 25 perces beszéd bármelyik részletéről szívesen beszélgetek vele. Mellett, hogy egyébként nem egy bizonyos részletet emeltél ki, legalább kettőt, ugye legalább két helyen szerepel ez a ö, hazugságnak a konkrét bevallása. Hát hazudott a miniszterelnök, erről szeretnék beszélni. De hol? ilyen nap úgy, hogy akár az elmúlt két évből bármelyik részletet kiemelhet. Hát mondjuk azt, hogy az elmúlt két év, két év politikai eseményeiről szeretnék beszélni, és akkor még mindig a miniszterelnök hazugságairól beszélünk. Igen. Tehát ö, hát erre Hongrábor. A miniszterelnök hazugságai szerint. Igen, igen, igen. Tehát a Erre Hon Gábor azt mondta, hogy, hogy ő ebben az esetben nem kíván velem beszélni. És akkor megkérdeztem, hogy miért nem, akkor azt mondta, hogy nekem, nekem az volt a kérdésem, hogy akar-e velem beszélni, és ő neki az a válasza, hogy nem akar velem beszélni, és nem köteles megindokolni azt, hogy akar-e velem beszélni. Szóval azt látom, hogy az SDS az eljutott pontosan, de dettó ugyanoda, ahol a Fidesz tart. Hogy kezd, nagy szarni a sajtóra, vagy legalábbis a sajtónak azokra az orgánumaira, amelyeket vagy nem ő fizet, vagy nem az ő klientúrájához tartoznak, vagy a neki nem tetsző kérdéseket, az ő számára kínos kérdéseket teszi föl. Én megértem, hogy Hond Gábor ideges attól, hogy a miniszterelnök bevallotta a hazugságait a haverjainak, és ez kis, kiszivárgott. És az SZDSZ marad a koalícióban? Én megértem, hogy ő nagyon nehezen tudja kommunikálni, hogy miért marad a koalícióban, mert mégsem mondhatja azt, hogy a hatalom az egy fontos dolog nekünk. Mi ahhoz ragaszkodunk minden körülmények között. Hazug miniszterelnökkel, akkor hazug miniszterelnökkel. Mi nem lépünk ki a koalícióból. De azért, egy pillanatig idézzük fel, hogy mit mondott Kunce Gábor, amikor szembesítették őt a miniszterelnök májusi jelentéseivel. Mit mondott? Azt mondta, hogy nem ért egyet sem a stílussal, sem a tartalommal. Nem ért egyet a tartalommal. Nem ért egyet annak a beszédnek a tartalmával. Mit jelent ez? Amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy az utóbbi négy évben nem csináltak semmit, továbbá azt mondja, hogy az utolsó másfél-két évben egyfolytában hazudtak, akkor Kunce azt állítja, hogy a miniszterelnök vagy nem alkalmas arra, hogy ezt megállapítsa, vagy rosszul látja ezt a helyzetet. Tehát a miniszterelnök valójában másfél-két éven keresztül igazat mondott, bár azt gondolta, hogy hazudott. Na most, hogyha ez így van, akkor két eset lehetséges. Vagy a miniszterelnök vagy egy ő, morális értelemben értékelhetetlen, értelmezhetetlen. Fogalma ö... sincsen jó és a rossz az igaz és a igen, hamis igen, közötti igen, igen, különbség igen, különbségről. Ennyi. Azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy, hogy ezt állítja az SZDSZ? Pszichó... Nem, hát a pszichopatákra mondják azt, hogy nem tudja, hogy mi a különbség jó és rossz között. Nem léteznek a fejében ezek a kategóriák. Tehát akkor az SDS ezzel azt állítja, hogy a miniszterelnök az pszichopata, mivel hogy azt gondolja, hogy hazudik, bár igazat mond. Tehát, hogy igazából nincsen tisztában jó és rossz hazugság, igazság fogalmával. Na most, hogyha ez így van, akkor azonnal ki kéne lépni a koalícióból tekintettel, hogy egy elmebeteg vezeti a koalíciót. A másik lehetőség az az, hogy ők nem értenek egyet azzal, hogy a miniszterelnök hazudik, tehát, hazudott, tehát ők azt gondolják, hogy a miniszterelnök az... az Hazudik arról, hogy hazudott. Hazudik arról, hogy hazudott, és ő, ők jobban tudják, tehát hogy ők tartják magukat ahhoz, hogy a miniszterelnök sosem hazudott, akkor viszont, ha most hazudik arról, hogy valaha hazudott, akkor hazudik a miniszterelnök. Tehát, vagy azt állítják, hogy a miniszterelnök elmebeteg, fogyatékos, stb. Tehát ez az egyik lehetőség, amit az SDS állít. Ebben az esetben el kéne hagyni azonnal a ügyelőhajót. Tehát nem tisztában az ország valódi helyzetével. Úgy. Vagy pedig azt állítják, hogy hazudik most arról, hogy korábban hazudott, akkor viszont hazug a miniszterelnök. Tehát értelemszerűen ki kéne lépni a koalícióból. Na, Jó, én úgy arra gondolom, hogy Hondgábor Hon teljesen érthető, hogy nem akar velünk a miniszterelnök hazugságairól beszélni. Teljesen érthető. Az viszont elfogadhatatlan, hogy titeket, önöket, kedves hallgatók, nem akarja tájékoztatni. Tehát, hogyha én magánemberként Megyek Hongáborhoz, és azt mondom, hogy kedves Hongábor, beszéljünk már a miniszterelnök hazugságairól. Hongábor nekem, Puzsi Róbertnek személy szerint azt mondja, hogy nem kívánok önnel beszélni a miniszterelnök hazugságairól, és Hongábornak minden joga megvan ehhez. Csak hogy Hongábor az, az egy politikus, egy parlamenti képviselő, a mi pénzünkből, a mi választásunk eredményeképpen mi nekünk felelősséggel végzi a munkáját, beszámolási kötelessége van, mifelénk. Tehát kötelező neki elszámolnia a döntéseivel, mifelénk. Tehát én azt gondolom, hogy én, amikor a sajtómunkatársaként fölhívom honkábort és arra kérem, hogy számoljon be nekünk erről a döntésről, hogy a miniszterelnök hazugságai ellenére ők a koalícióban maradnak, akkor azt gondolom, hogy ő neki kötelessége lenne erről tájékoztatni mindnyájunkat. Nem engem, titeket, engem, bulcsút, és minket itt mind, akik ebben a közösségben élünk, és őt választottuk. Én nem tudom, hogyan jutott el az SZDSZ egészen idáig, lehet, hogy nem jutott, mindig is itt tartott, nekem azért más emlékeim vannak. Én azért következő dologra kíváncsi lennék, mondjuk újra egy koncert a köztársaságért. Azért emlékszünk ezekre a nagy ö, helytállásokra, amikor a köztársaság alapvető értékeket kellett védeni, stb. Na hát ö, szerintem nagyon morális válságban még nem volt ez a köztársaság, ez a harmadik. Úgyhogy nagyon-nagyon várom ezeket az SZDSZ-es hangokat, akik ilyenkor újra felhívnak minket a köztársaság alapvető értékeinek a védelmére. Az pedig valami egészen kambodzsai vagy nikaragóai demokrácia felfogása, a politikus arról beszél a széles. Közvéleményre nyel, amiről szeretne. Például arról ő szívesen beszél, hogy milyen jól alakul a pártja közvéleménykutatási adatai milyen jól alakulnak az ő személyes magánélete, de mondjuk arról már nem, hogy egészen konkrétan egy hazugság után az SDS, elvileg a magyar értelmiség szürke állománya, a magyar politikai elitnek a krémje, amelyik a demokráciai alapvető értékeim mellett mindig hűharcos marad, az hogyan marad benne egy hazug kormányban? Azt nem értem, hogy mit gondol magáról Horngábor? Tehát Horngábor, hogyha ezt nem, tudná, nem tudta volna eddig, akkor én most szeretném ezt így, ezt így, ezt így megállapítani, hogy Horngábor az, az alkalmazottja ennek az ország népének, tehát ennek a társadalomnak. Tehát mi küldtük, mi bíztuk meg azzal, hogy képviselje a mi érdekeinket a törvényhozásban. Tehát mi alkalmaztuk. Na most, hogyha tegyük fel a főnököm, mondjuk, behív engem, mint jáli munkást mondjuk magához, és azt mondja, hogy beszélgessünk már egy kicsit, hogy a csavarba hogyan kell a menetet vágni. Beszélgessünk el erről. És én azt mondom neki, hogy... Ne miért haragul... termelsz se mondjuk fél évő? Igen, igen, igen. Tehát, hogy miért? Tehát, és a, igen, igen, igen, igen és amikor, és amikor a, a, a művezetőd azt mondta, hogy másfél éve semmit nem csináltatok jól, és hazudtatok nekem arról, hogy hogyan gyártjátok, hogyan vágjátok a menetet a csavarba, és én, mint a mint a... Cég vezetője, vagy, a, vagy mondjuk a cég euh, cég euh, tulajdonosi bizottságának az egyik tagja. Én megkérdezem azt, hogy hogyan is vágotta a menetet abba a csavarba, és hogy gondolod azt, hogy az üzemvezetőt hazudik arról, hogy te hogy vágod a menetet a csavarba, és miért gondolt, hogy ő jó üzemvezető, hogyha ő azt állítja, hogy te rosszul vágod a menetet a csavarba, holott te szerinted jól vágod, és ő mégis jó üzemvezető, bár meghazuktolt téged? És én erről őt megkérdezném, én mint a tulajdonosa a cégnek, ugyebár, vagy mint a részvényes a demokrácia az ert nek és akkor azt válaszolná, hogy én nem akarok erről veled beszélni. Na most, hogyha ő azt mondaná nekem, hogy ő nem akar velem arról beszélni, hogy hogyan kell a csavarba a menetet vágni, akkor én azt mondanám, hogy ki vagy rúgva. Lássuk ezt a dolgot folyamatában, hogyan működik is most, most a politikai közélet. Ugye az egész sajtó tele van az őszinte vallomásokkal, mindenki az őszinteségről, meg a dolgok tisztázásáról beszél, és ezzel szemben mit látunk, hogy a politikus társadalom bedobta a gyeplőt, most már minden játszik. Hát gyakorlatilag minden terepen azt látom, hogy az a fajta morális válság, amit Gyurcsány ferenc a kijelentésével okozott, azt gyűrűzik tovább. Mindenki azt érzi, hogy új játékszabályok vannak, mostantól kezdve bármit megcsinálhatnak. És ez az, amit lépte nyomon érzek minden egyes pillanatban. Csak azt nem teszik meg, amit olyan nagyon-nagyon zuha, nagyon zuhanna a népszerűségek, bár így a választások után egy évvel igazából még esély érdekli őket. Elmondhatjuk, hogy úgy, ahogyan Rogán ránk csapta a telefont, ugyanebben a műsorban úgy most Horn -Gábor nem volt hajlandó szóba állni velünk. Csak azt tudnám, hogy ezek a gyári munkások, akik valamiért nagyon rosszul, rosszul vágják a menetet a csavarba, hogyan nem állnak szóba velünk, akik a demokrácia az Ert részvényesei volnánk. Orbán Viktor megállapításai fokozták az egyébként indokolhatatlan és elfogadhatatlan harci kedvet, kommentálta az SDS kampány főnöke a Fidesz elnökek délutáni nyilatkozatát. A Fidesz szakétői kormányra vonatkozó felvetését pedig értelmeztetlenek tartja Hon Gábor. Nevetségesnek, tragikomikusnak nevezte Orbán Viktor önkormányzati választásokkal kapcsolatos kijelentéseit Hon Gábor. Népszavazásnak minősíteni a helyhatósági választásokat, a parlamenti demokrácia, a polgári demokrácia teljes féreértése, hazugság fogalmazott. Súlyos hazugság? De a súlyos hazugság az, nem fér bele a politikai családkvésbe. Az valahogy <gül> nem. volt. Hát eddig arról volt szó, hogy a súlyos hazugság... Orbán nem... Viktornak legyen vége, tűnjön el a magyar politikai életből, mert súlyos hazugságokat állít. Mm, igen, igen, igen, igen. Egyébként egyébként meg meglenne a morális indítéka, hogy ezt mondja, és hogy követtelje Orbán Viktor eltűnését a magyar politikából az ő húsúlyos hazugságai miatt, de ezt Horngábornak jelen helyzetben csak és kizárólag a koalíción kívülről lenne indokolt mondani. Nincs, ezek, nincs ezeknek egy kommunikációs tanácsadók, aki azt mondja. Oké, okay, Gábor minden rendben van most Először, vegy... is vegyél... Először is keresük meg a gyógyszert. Vegyél. meg, vegyél, nagy... tehát... vegyél egy nagy levegőt. Várunk egy-két hónapot, amíg az ügy leül, és akkor ezzel a hazugságos szöveggel nagyon szépen elő tudsz hőni. De, de nem más, most, harmad, de no. nem volt, Igen, igen, igen. Ez tényleg vicces. A liberálisok nyugodt választást szeretnének október 1-én, ehhez azonban be kell fejezni a het kampányt és a félelemkeltést. Hon Gábor szerint Orbán Viktor nem mond igazat, amikor azt állítja, egy Fidesznek kedvező választási eredmény a kormány bukását jelenti. Az SZDSZ úgy ítéli meg, Orbán Viktor olajat önt a tűzre finoman szólva, Nincs tisztában szavai következményeivel, tette hozzá az ügyvivő. Hon Gábor üdvözölte a hőok bejelentését, amelyben elhalasztotta tiltakozó gyűlését, mint mondta a fiatalok érettebbek a Fidesz vezetőinél. No, hát a, a kijelentések és azok következményei, amiket most itt ilyen nagyon szépen lehet taglalni. Orbán Viktor nincsen tisztában avval, eh, hogy milyen következményekkel eh, járnak az ő kijelentései. Gyurcsány Ferenc viszont úgy látszik tisztában van avval, hogy milyen következ, eh, következményekkel járnak az ő kijelentései. Én nem tudom, hogy melyik után kezdtek el az emberek az utcára menni. Most én a Fradi Bék közepet hagyjuk ki ebből az egész dologból. Nagyon remélem, hogy meg fogják állítani őket minden egyes esetben de valaminek hatására az emberek az összes létező uh, hitüket elvesztették abban, hogy képviselve lesznek. Mindenki egy sokban él, hát nem tudom én csak arról az őszinte érzésemről tudok beszámolni, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy semmi értelme beszéljek ebbe a mikrofonba, semminek semmi értelme nincsen, az alapvető uh, szavak, az alapvető szabályok lettek felugva, és úgy látszik, hogy ezt el lehet vinni Magyarországon. A Fidesz az önkormányzati választások utára halasztja szeptember 23-ára tervezett nagygyűlését, jelentette be az ellenzéki párt elnökségének döntését Kövér László. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöksége a békés, jószándékú polgárok biztonsága érdekében a kialakult helyzetre tekintettel úgy döntött, hogy a szeptember 23-ára meghirdetett nagygyűlést Moszombaton nem tartja meg, hanem az önkormányzati választások utára halasztja, közölte kövér László. Az, hogy mikor tartják meg pontosan a rendezvényt, még nem tudják. Mint kövér mondta, szerdán arról kaptak tájékoztatást Petrete József rendészeti minisztertől, Szilvási György kancellária minisztertől és Galambos Lajostól, a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatóját, Tol, hogy a szombatra tervezett békés demonstrációt provokációk zavarhatják meg, egész pontosan konkrét információ van készülő robbantásos merényletekről. Hozzátette a halasztás oka, hogy az állam, a kormány nem tudja, nem akarja az állampolgárok alkotmányban rögzített szabadságjogának a gyülekezéshez való jognak a békés feltételeit biztosítani. E robbantani akarnak a Fidesz rendezvények. Kik? A, kik azok, akik most ebben a konkrét szituációban Fidesz rendezvényt akarnak robbantani? Tehát erre vagyok nagyon kíváncsi. Tehát, de Folyamatosan így szivárogtatnak, de ezt már a választások előtt is bedobták, ezt a robbantással való fenyegetőzést, hogy az emberek, emberek gyomrát összerántsák, és hogy az emberek a biztonságra szavazzanak. Ilyenkor mindig a biztonságra szavaznak az emberek, ezt gondolom már megfigyelted. Jó, egyébként nekem, nekem az is furcsa volt, amikor a Fideszt arra, hogy a ne folytassa a helyzetet, ne, ne, ne vigye rossz irányba, ö, ö, állítsa meg, mondja le a gyűlését. Könyörgöm! Hát nem az a rendőrség dolga, hogyha rendbontás azt megállítja. A szólásszabadság és a gyülekezési szabadság pedig nem azt jelenti, hogy ha én egy politikai gyűlést akarok, akkor azt megcsinálom. Ez nem kérés dolga, hogy jaj, léci léci most nem, most ez nekünk nem jön túl jól. Hát könyörgöm, ha neki van egy bejelentett politikai gyűlése, tartsa meg. Rendőrség... Ha a rendőrségnek információi vannak arról, hogy robbantani akarnak, akkor a rendőrségnek pontosan. Milyen nap van ma? Csütörtök? Csütört. Csütörtök. Ez szombaton lesz, lett volna ez a rendezvény, Igen. ugye? Hát konkrétan van valami 80 órájuk, vagy mennyi. De lehet, hogy, de lehet, hogy csak 60. Ma 60 órájuk arra, hogy elfogják azokat, akikről már is információjuk van, hogy robbantani fognak. Jó, én egyéb... Könyörgöm, egy szolgálatnak nem az a dolga, hogy őket elfogja és biztosítsa a gyülekezési szabadságot és biztosítsa a gyülekezők biztonságát. De ehelyett elkezdenek rimánkodni a Fidesznek, hogy mondja le, mondja le a gyűlését. Hát könyörgöm, gyülekezési szabadság van azok ott, ahol ahányan akarnak, azok úgy gyűlnek össze. Hát mi van már? Jó, azt tegyük hozzá, hogy az nagyon rendben van, hogyha e, szanszus az, hogy ahol nagy emberek, gyűlnek, vagy nagy tömegben gyűlnek össze emberek, és ott robbantás lesz, azt minden eszközzel akadályozuk meg, akár úgy is, hogy egy gyűlést fújunk le. De én még nem erről az állapotról beszélek, akkor még ez szóba se került. Egyszerűen a jelenlegi politikai helyzetre való tekintettel kérték meg a Fideszt. Jó. Ki akar Fidesz gyűlést robbantani most? Ki akar? De komolyan? Tehát, hogy ebben a szituációban, ami most van, ki akarja felrobbantani a Fidesz gyűlést? Vagy Orbánt, vagy nem tudom kit. Hát ez egy agyrém, semmi értelme semmi politikai racionalitás nincs mögötte. A mai nemzeti sport címlapját szeretném elétek vetíteni, mint egy mentálisan, hogy el tudjátok képzelni, hogy vajon milyen. Király Gábor nem akar hazudni a szurkolóknak. A főcím őszinte vallomás. A kép, képhez tartozó szöveg, Király Kábor számára is örök kérdés, mit nyilatkozzon, amit gondol, vagy amit a drukkerek hallani szeretnének. Kálnoki kis Attila van itt velünk a vonalban, aki a Nemzeti Sport főszerkesztője. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Jó estét! Én első kérdésnek azt tenném fel, hogy miért most... Van ennek aktualitás ennek a cikknek? Hogy került ez a cím oldalra? sportértéke miatt, vagy a politikai helyzetre való tekintettel? Nem hiszem, hogy politikát kell ebbe keresni, bár nem tudom, kivel beszélek. Én Gödri Bulcsó vagyok. Én pedig Puzsér Róbert, mi szerkesztjük ezt a műsort? Remek, üdvözlöm Én pedig Kánoki, is Attila. Azt gondolom, hogy aki politikát keres ebben, az az nézzen először magába, mi egy sportújság vagyunk, és hogyha megfelelőképpen szerette volna leírni ezt a címlapot, akkor a képhez talán tartozik még egy három soros alcím is, ami azt gondolom, hogy abszolút mértékben e, ideillik, hiszen ugye oda van írva, oda vagyon írva, ami arról szól, hogy Király Gábor alaposan felborzolta a kedélyeket a Norvégiától elszemedett csúfos vereség után, tehát nyilatkozatával Nézzünk előre, mondta a kapus, mint egy törölvén a négy volt, és az ő szerepét bennünk. Most kiderült, hogy királyt még az edzésen kapott talált is gyűjtik, csak nem mutatja ki. Tehát, hogyha egységében nézzük ezt a címlapot, akkor azt gondolom, és még egyszer megerősítem, hogy aki ebben politikát keres, az először magában. Én azt látom, inkább ezzel szemben némileg, hogy aki ebben politikát keres, az, és nagyon keres, már pedig annyira nem kell keresni, az talán még talál is. Király Gábor számára is örök kérdés, mit nyilatkozzon, amit gondol, vagy amit a drukkerek hallani szeretnének. A kérdésem az lenne önhöz, ki, kire vonatkozik ez a bizonyos is? Tehát Király Gábor számára is örök kérdés, mit nyilatkozzon. Kinek a számára örök kérdés még, hogy mit nyilatkozzon, amit gondol, vagy amit a drukkerek hallani szeretnének? Uram, nem tudok más mondani, csak mint az előbb elmondtam, de azért folyamatosan ezt fogja tőlem kérdezni, én folyamatosan csak azt a tudom adni, hogyha ön egy szempolitikát talál a mi újságunkban, akkor gratulálok önnek, nem fog találni. Mi vagyunk az egyetlen olyan médium, aki nem foglalkozunk, és nem is foglalkozhatunk ezzel az esemény, hanem volt elég sajnálatos módon Magyarországon. Uh -huh. Tehát akkor, egy, véletlen, véletlen, akkor, tehát akkor egy, véle, egy véletlennek köszönhető az, hogy Gyurcsány Ferenc őszinte vallomását, amely szerint ő többet nem akar hazudni. Tehát, hogy elég volt a hazugságból, többet nem akar hazudni. Tehát, hogy ezt mint egy metamorfózisként Király Gáboron keresztül látjuk szem, magunkkal szemben a Nemzeti Sport címlapján, aki nem akar hazudni a szurkolóknak, őszinte vallomást tesz. Tehát végre ő Szinte, bár eddig is örök kérdés volt számára, mit tegyen, bármint az ő számára is. Mit tegyen, amit gondol, vagy amit a drukkerek hallani szeretnének. Tehát én egy tévedésben vagyok is ez teljes véletlen. Vagy ez egy agyrém, ez az összefüggés. Ön, ön tévedésben van, agyrém, igen az összefüggés, lapozza fel a 8. oldalt, király Gábor nyilatkozik a lapunkban interjút ad, abszolút mértékben szakmai kérdésekről, és itt mondja ezt el. Uh -huh. Hozzáteszem egyébként, hogy az úszka 10 napal ezelőtt zajlott. Európa bajnok is elejtezőn, után körülbelül egy hétig cikkezett a magyar média, és mi is arról, hogy királyából hogy értékelte a teljesítményt. Nem egy hétig, mert öszt napig, mert utána ugye jött rögtön a bosnyák meccs, de öszt ezzel foglalkoztunk, hogy hogy lehetett ilyen, uh, hát valljuk meg őszintén, gyenge formában védni, nem nyírítette jól a Gából Ezzel ellentétben a bosnyákot ellen, meg a másik 51 néhány válogatott meccsén, de nekül védett egyébként mindenki nem napja igen igen igen mondom ha ha ezt tudjuk mondulja, az tudjuk én ezért is, ezért, is, ezért is kedveljük ezért is kedveljük Király Gábort mert őt ő róla tudjuk, hogy ő egy jó kapus most itt ebben a konkrét helyzetben nyilván nagyon-nagyon sokaknak a szemében úgy tűnhet, hogy nem ő a megfelelő választás a kapuban de ez az őszinte vallomás és az, az a tény, hogy ő nem akar hazudni a szurkolóknak és hogy az ő számára is örök kérdés hogy mit mondjon a saját gondolatait vagy a szurkolók igényének megfelelő dolgokat ez, ez mint egy, hogy mondjam, hát egy új Fé új fényben tünteti őt fel. A, a kérdésem az még mindig a régi, mert nem mondok le a válaszról, és abban bízom, hogy talán tud is nekem választ erre a kérdésre. Kiszámára örök kérdés még királygáboron kívül, hogy mit nyilatkozzon? Amit gondol, vagy amit mások hallani szeretnének? Van erre válasza erre a kérdésemre? Nincsen. Mondom, hogy nem tudok más mondani. Királygábornál éven nem nyilatkozhatom. Mi kiragadtunk egy részletet, egy őszinte mondatot királygábor nyilatkozatából egy őszinte kérdésre. Ennyi, Ennyi a történet. Értem, tehát csak és kizárólag az én fejemben fogalhatott meg ez a gondolat, hogy Király Gábor én és Gyurcsány Ferenc bármilyen formában... Ezt be a minket, pedig szoktak, Isten bizony, szoktak telefonálni a szerkesztőségbe. Egy darab telefon nem volt ez. de gondolom csak az ön kis fejében fordult meg ez a fánya gondolat. Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott én. nekünk. Jó éjszakát kívánunk! Jó éjszak. A Fidesz bejelentés megállította a BUX zuhanását is. Véget ért a BUX mélyrepülése, miután a Fidesz elhalasztotta a szombatra tervezett nagy gyűlést. Az irányadó mutató a bejelentés követően közel 1%-ot emelkedett, 3 órára ismét 22 ezer pont fölé erősödött, így 0,51%-kal marad el a tegnapi záró értéktől. Hála Istennek a bux! végre megáll, megállt a bukcs zuhanása, végre föllégezhetünk. Igaz, igaz, hogy nem lehet gyülekezni szombaton, igaz, hogy, igaz, hogy a, a gyülekezési szabadság komoly sérelmet szenvedett, de megállt a bukcs a hála Istennek, hogy a budapesti de hát ez mindannyiunkat kárpótol. Na hát ebben, ebben a hírben, amit most hallottatok, ebben a kori Magyarország, ez az új magyar oligarchikus köztársaság így teljes egészében eszenciálisan benne van. Lehet gyülekezni, Robi, csak nem biztonságos, én most is gyülekeznek egyébként, de Teljesen mindegy, egyébként nekem azt tetszik, hát ah hogy a diplomáciailag ez így le van játszva, megkérünk szépen, hogy ne gyülekezz, te meg nem gyülekszel, ugye? <gül> jó, nekem azt tetszik, hogy a Orbán Viktor és a Buksz között mindig van egy ilyen kapcsolat. Én emlékszem, amikor megnyerték a választást. Hát, például, akkor például négy, négy választást bu más <gül> buks konkrétan. Mondta, pont egy... e akartam a <gül> a fele egyedül. Na jó, mindegy. E, mindegy. Akkor, na, akkor is elmondom már, e, hogy amikor megnyerték a választást, akkor volt Orbánnak az a legendás kijelentése, hogy a gazdaság álljon helyre, a, a, a buksz, mit tudom én ha nem tudom mit, mint hogy ez így működne, hogy, rá, így rá, rá, rá, hogy, rá, hogy, hogy a gazdaság álljon helyre. <gül> Tökéletes, hogy. jó. Na jó, buksz. Hmm. Horn Gábor, szabaddemokrata ügyvivő ma már nem volt hajlandó válaszolni a Hír TV kérdéseire. Mint ismeretes, a liberálisok tegnap bejelentették, hogy az MTV Ostromának közvetítése után már hivatalosan is bolykottálni fogják a hírcsatornát. Ezzel szemben a magyar újságírók közössége szerint a hírtelevízió gyorsan és hitelesen tudósított a szabadságtéri eseményekről. Ó, hát közös platformra kerültünk a hírtévével, úgy tűnik. Tehát, az, hogy bizonyos, pedig nem pedig is, is közvetítettünk Nekünk az... se nyilatkozik, de, de ezt, ezt vajon meg tudja indokolni, hogy nekünk miért nem nyilatkozik? Mert mondjuk a hírtévének azért nem nyilatkozik, mondjuk amit aznap jel a Hír előadott, az abban előadott, azzal azért voltak aggályok. Tehát például, amikor betörtek a tévébe, és azt mondta, hogy betörtünk a tévébe, az volt, Vagy hallottad? <síl> <síl> Vag amikor, vagy amikor valami két rendőr ö, elszakadt a többi rendőrtől, és megpróbált be, visszamenekülni a tévébe, de nem tudott, hogyan visszamenekülni, mert mindenhol, mindenhol demonstrálók vették őket körül, és fenyegetve érezték magukat. elővették a fegyvert, és lőttek kettőt a levegőbe, és akkor kinyílt a tömeg, szétnyílt. Tehát ugye megrettentek, és gyorsan vissza tudtak serázni a tévébe. És megtalálták a Történhüvelyeket. És akkor megtalálták a Történhüvelyeket, és odavitték a hírtévés sávónak, és a hírtévés sávója elkezdte mutogatni, hogy éles lőszerrel lőnek az emberekre a rendőrök. Tehát a tévé, jó, tehát, hogy, a hírtévé Hír az tényleg durva volt, tehát hogy így lehetett, lehetett azért érezni, érezni ezt a fajta, Hogy most ez... mondjam, politikai áthallások voltak abban a tudósításban. Most, hogy a Hongábornak ez nem tetszik, a boli, ezek, nem tetszenek ezek az áthallások, akkor legyen szíves Horn Gábor, mondja el a és interjúban, hogy szégyelheti magát a hírtévé, hogy így tudósított. De mi az, hogy nem áll szóba velük, hát könyörgöm, hát, ez, hát neki az a kötelessége, hogy nyilatkozon a sajtónak nem. Szerintem is gáz volt a hírtv-nek a tudósítása, de mit képzel Gábor? És Hongábor? Mi meg aztán nem is tudósítottunk se hogyan se. Mi aztán semmit nem, semmit nem mondtunk, de most már Horvátor ott tart, hogy ha a kérdés nem tetszik, nem nyilatkozik. Tehát mi a miniszterelnök hazugságairól akartunk kérdezni. Ez nem csúsztatás. Tehát a miniszterelnök azt mondta, hogy ő hazudott. Amikor mi azt mondjuk, hogy ő az ő hazugságairól akarjuk kérdezni, akkor mi a miniszterelnöknek hiszünk. Nem, nem erről van szó? Szóval hihetőnek tartjuk a miniszterelnököt, ezért tudjuk, hogy hazudik. arról akarunk kérdezni. Nem, vagyunk, nem tudjuk, csak jó hiszeműek e -e -e vagyunk. Erősen sejtjük, hogy ügyben már nem hazudik. Jó vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy hazudik. Hát ha azt mondanánk, hogy mi a miniszterelnök igazmondásáról szeretnénk kérdezni, akkor mi rossz hiszeműek lennénk a miniszterelnökkel szemben, mert feltételeznénk, hogy hazudik, amikor azt mondja, hogy hazudott. A SZDSZ egyébként pontosan ezt feltételezi róla. Így van. Kedves Demokrácia RT, és annak összes részvényese indítványozom, hogy amennyiben valaha a Demokrácia RT politikai hatalom közelébe jut, akkor hozzunk egy törvényt, amely szerint nem lehet olyan politikust megválasztani, aki megsértődik. Hát könyörgöm, milyen, milyen, mi ez a hiszcizés állandóan a politika részéről, hogy jaj, hát akkor nekik én nem nyilatkozom, jaj, hát én velük nem beszélhetem. Mondj, álljon velük szembe, mondj el a véleményét, szerintem egy politikus egy dolgot nem tehet, nem sértődhet meg, és nem adhatja fel a kommunikációt. Veréssel fenyegették fiatalok az utcán Mesterházi Attillát, az MSZP frakció vezető helyettesét a belügyminisztérium épületénél, számolt be maga az érintett szeptember 12-én a köztévé reggeli műsorában. A szocialista politikus szerint egyértelműen a Fidesz felelős a hang nem eldurvulásáért, azért, hogy az ötszidalmazó szidalmazó fiatalok például úgy búcsúztak el tőle, hogy október 23-án elsöprünk benneteket. Mesterházi hozzátette, a gyurcsány elleni verbális támadások mögött is a legnagyobb ellenzéki párt áll. Mesterházi Attillát köszöntöm a vonalban, aki az frakció vezető helyettese. Jó estét kívánok! Jó estét! estét. Hogyan élte meg ezt a fenyegetést? Hát bevallom őszintén egyik oldalról pusztán csak meglepődtem, és igazából nem tudtam értelmezni a dolgot, hiszen talán nálam egy picivel fiatalabb fiatalok voltak. Először nem értettem pontosan, hogy mit akarnak, mert azt hittem, hogy nagyon sok turista van, hogy, hogy valamit keresnek, és tulajdonképpen visszafordultam, amikor közbeszóltak, vagy utána szóltak, azt hittem, hogy valamit kérdezni akarnak, és akkor abból fajult egy ilyen, hát talán egy kis szidalmozása, és hát egy verésnek a kilátásba helyezésével a, a dolog. De aztán tudtuk ott a helyszínen rendezni a dolgot, megbeszéltük, hogy nem biztos, hogy ez a stílus az, ami a legmegfelelőbb, hogyha valakinek kritikai van, vagy esetleg más lehet egy nyugodtabb stílusban érvelve megbeszélni. Nem hiszem, hogy más értékrendben hisznek, inkább arról van szó, hogy az, azt az értékrendet, amelyekben mi így közösen hiszünk, vagy állítólag mi így közösen hiszünk, azokat ö, próbálják valamilyen módon számon kérni. Nem lehet, hogy inkább erről van szó? Hát, hogyha lerúgom a fejedet, te mocskos hát maguk hogyan, nem De nem, de nem a arról, de hanem a, tehát a mi, mi mondom, és a hogyan, az két ez lapon ez, ez van. Én nem mondanám azt, hogy ez az értéklem, amiben én, én hiszek. De tehát hát és inkább egy... abba az értékrendben hiszek, ahol mondjuk érvelve el mondjuk egymásnak, hogy miért nem értek egyet azzal, amit te mondasz. De hát ez és és utána e, nem stílus, ez tartalom is, hiszen ha valaki nem hallgatja meg a másikat, és nem tartja tiszteletben a másik véleményét, akkor az már nem stílus, hanem az, az a tartalom. Tehát ezért én azért azt mondanám, hogy, hogy hát bizony szerintem volt értékrendbeli Különbség is a, a part, vita partnerek között, hogy így fogalmazom. Ez aha. nem pusztán stílus. <gül> Akkor csak nem állom meg, hogy ne hozzam ezt, ezt így szóba. Velem az utóbbi időben kétszer is megtörtént ez, hogy valaki nem hallgatta meg a véleményemet, és nem volt hajlandó velem velem megbeszélni ezeket a dolgokat. Például nem olyan régen Horn Gábor volt az, aki nem volt hajlandó velem szóba állni. De nem olyan régen Rogán Antal volt, az aki rám csapta a telefont, mert ő nem, nem akart velem. Tehát, hogy az, hogy nem hallgatjuk meg a másikat, az általános ebben a mai mai. mai Politikában. De ettől még nem lesz semmit abból, amit én mondok. Tehát én pusztán azt most mondom. Éppen hogy nem önnál. Most éppen egyetértek e, önnel, most éppen egyetértek önnel. Én azt gondolom, hogy akkor se ez, ha ha hogyha hongábor, akkor se, hogyha. Rogánantal és akkor sem, hogyha szélső jobb oldali fiatalok teszik ezt az utcán. De hát Jaj, de jó, hogy egyetértünk ebben. Én azt mondom, hogy ezen nem fogunk vitatkozni, Ezen nem az fogunk. Úgy gondolom, hogy a demokráciába belefér az az alkotmányos keretek között, hogy mindenki különböző véleményeket fogalmazzon meg. Ennek van persze egy határa, mondjuk egy utcai vandalizmus, mint vélemény kifejezési eszköz azt gondolom, hogy az már túl van ezen a határon, de mondjuk egy békés demonstráció, az nyugodtan belefér kulturált formában. És vajon belül van ezen a határon az, hogy másfél-két éven keresztül hazudunk az embereknek, és négy éven keresztül nem csinálunk semmit? Hát, hogyha pontosan értjük azt, amiről a miniszterelnök úr beszélt, és esetleg nem követjük el most is azt a hibát, hogy felszínesen beszélgetünk ezekről a dolgokról, tehát, hogyha pontosan értelmezzük úgy, ahogy ez Gyurcsány Ferenc szánta, uh -huh. akkor azt gondolom, hogy érthető, hiszen Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy a reformok tekintetében az elmúlt négy évben nem tettünk semmit, és ebben neki is van személyes felelőssége, hiszen a, amíg másfél évig ő volt a miniszterelnök az előző ciklusban, az alatt ő neki sem volt kellő bátorsága, hogy hozzányúljon az alapvető oh. megreformálandó kérdésekhez, és ebben a tekintetben folytatta azt a fajta hazugságot az emberek felé, amit az elmúlt 16 évben minden miniszterelnök Értam. megtett hogy igenis lehet ezt így tovább folytatni, hogy az elmúlt 16 évben tettük. Fönt lehet tartani az egészségű rendszert ebben a formában, az oktatási rendszert ebben a formában, az államigazgatást ebben a formában. Gyurcsány Ferenc erre utalt, hogyha így érti, akkor azt gondolom, hogy Jó. igen, ez belefér ebben. Jó, én megengedem ezt, mondjuk. Tehát ha... belefér akkor, verre... meg már elszakítani vele? Egy erejűvel, Tartsuk meg ezt az értelmezést, akkor még azért két további kijelentés van, igen. amire érdemes reagálni. A, az egyik az az, hogy messze e, Persze feléltük a lehetőségeket, amelyekkel ez az ország rendelkezik. Én ezt nem tudom máshogy értelmezni, meg egyébként a 25 perces szövegből is ez úgy tűnik, illetve az az egyértelmű e, e, észlelésem ebből, hogy itt az eladósodásról van szó, és a másik pedig az a hazudtunk másfél évig. E, ugye hazudtunk, raggel hazudtunk, este, akkor mire. Tehát, hogyha ennyire nem kellett semmiről hazudni, meg ugye nem kellett e, félni bizonyos papíroktól, amik kiderülnek, mert akkor mi a fene történik, meg ugye nem. Te, nem nem tájékoztattuk magát a pártvezetést sem, meg trükköket kellett alkalmaznak, akkor minek kellett ez a sok trükközés? Hát éppen ez azonnak a hazugság spirálnak a része, amiről az előbb beszéltem, hogy ezt eddig minden egyes kormány, minden, egy, minden egyes választás esetében valamilyen hasonló technikával oldotta meg az elmúlt 16 évben, hogy értelemszerűen, talán nem újdonság önöknek azt mondom, hogy bár köszöjese hangzik, hogy minden kormány ugye a választás évében lazítja a költségvetést, Többet költ egy kicsit, ugye egy-két jóléti szociális intézkedést megtesz, mert ezzel próbálja a szavazatokat most nagyon brutálisan fogalmazok minden egyes kormány esetében megvásárolni, az emberek jó indulatát megvásárolni, amit aztán reményeik szerint szavazata lehet váltani a szavazurnáknál. Elnézést, de azért ilyen még nem volt, tehát összemoshatjuk a politikai életet, ilyen módon, és nekem túlzottan nagy bajom nincs is veled, de azért olyan, még nem volt, hogy valaki egy választási kampányban és az oszt megelőző év ö, másfél évben. Dübörgő gazdaságról beszél. A választási kampány egyik fő üzenete az adócsökkentés, majd soha nem látott megszorítások jönnek, és utána ez, ez már. Számunkra is evidensen a hazugság ez még egy gyurcsány valóban se kell hallani, és utána megtudjuk, hogy még be is vallja, tehát ez, ez még nyilvánosság, és nem nem, de nem, de nem, nem nem tehát nem bevallja Nem vele, vele igen. És ezek után azt mondja a miniszterelnök, hogy erre büszke, szól, azért ilyen nem volt. Tehát vádolhatjuk a fideszok sok mindennel, de ilyen típusú hazugsággal nem. Már milyen hazugsággal pontosítsuk akkor? Egészen pontosan olyannal, hmm. amikor én adócsökkentést ígérek. Ugye, és akkor radikális... akkor vissza egy kicsit. Tehát ugye mm -hmm. azt mondta Orbán Viktor, hogy nem veszünk el a nyugdíjasoktól semmit sem 98-ban a kampányban. Majd amikor hatalomra került és többsége volt a parlamentben, törvényt módosított, és a nyugdíjasoktól 50 milliárd forintot vett el azáltal, hogy a kormány által megszavazott nyugdíjreformot megváltoztatta. Előtte azt mondta Orbán Viktor, hogy nem lép semmilyen körülmények között sem még a hatalom érdekében se koalícióra a kisgazdákra, mert nem ért egyet az ő stílusukkal, értékrendjükkel. Majd Tordján József visszalépett, 82 jelöltet, és Orbán Viktor koalícióra lép, és megalakul az Orbán Tordján. Sőt, Orbán. Én, emlékszem, én emlékszem is most Kovács Lászlónak egy... a kommentáriaivra ezzel kapcsolatban, hogy a Fidesz kormány hazudott az embereknek, és a Fidesz kormány becsapta a nyugdíjasokat. Emlékszem? Na most ugye akkor... Csak, most ezt pusztán csak azért mondom, hogy egyelő mércével mérjük ezeket a dolgokat, és hogy egy kicsit talán igazoljam és szám azt, hogy amikor önök azt mondják, hogy ugye a 16 évet nem lehet összemosni, akkor sajnos arra a konklúzióra jutok, hogy mégiscsak lehet ebben a tekintetben összemosni, akkor... hiszen az emberek akkor nem arra szavaztak, hogy Tordyá e fel eh, koalícióra lépve legyen a Fidesz hatalmon, hanem... a. csak egy picivel vászákozó. rosszabbak a Fidesznél. Nem e mondtam, én azt mondtam csak Fusztán, hogy egy előmércével mérjünk a történetben. És ha egy előmércével elő mérünk, akkor az jön ki, hogy az egész politikai garnitúra, a komplet politikai garnitúra hazugságban maradt. Ugye, valahol valahol lehet egy, egy ilyen típus konklúziót is levonni, azól a különbséggel, hogy Ormán Viktor még a saját frakcivülésén sem mondta azt az embereknek, hogy hazudott. Lehet ezen persze polemizálni, hogy miért nem állt ki a miniszterelnök mondjuk a széles nyilvánosság elé és mondta el ott a beszédét. Szerintem ez egy alternatív, amiről természetesen lehet beszélni. De hogyha megint csak a fidesz hasonlítjuk össze, akkor megint csak az egyelő mértével való képhez. Mondom azt, hogy hát bizony Orbán Viktor még a sajátjai előtt sem mondta el, hogy hol hazudtak és miért hazudtak. De nem hogy jobb az egyik helyzet. Tehát, e, talán uh -huh. érték, nem arra utalok, hogy ettől most föl menthető ez a dolog. Csak azt mondom, Az hogy mindjárt, talán ez a beszéddel... Szó. Hát maga a politikai elitnek ez a Nem, sajt Az, az MSP-re vonatkozom, mit jelent. Föl. a politikai elitre vonatkozóan? Mik a következmények? Tehát, amikor ön azt Ennek mondja. Hogy az kell, hogy legyen a következménye, és talán ezért mondja a miniszterelnök azt, hogy ő büszke arra, hogy ez végül is előkér, előtérbe került, és Lebukott, De, de e ön, ön, ön, ezt nem ő hozta felszínre, tehát ne legyen büszke arra, ami kiderült Kézem között. Azt mondja, hogy had döntse, hogy mire büszke. Tehát gondolom ön is el. Nekünk erről nem De hogy nem csak ez az ön véleményes, nem az övé. Tehát ő azt mondja, ne legyen ő rá büszke, meg azt mondom, hogy azt meg ő eldönti, hogy mire büszke, mint hogy ön is eldönti, hogy önt mire büszke, amit esetleg max nem értek vele. Egyet, de akkor hát úgy, akkor így, hát, úgy így, hát úgy fogalmazok, hogy nem. Nem az ön véleményét. Uh -huh, köszönöm. Üh, nem teljesen jogos az ő büszkesége az én véleményem szerint. Ez a... így teljesen korrekt. A, igen, igen és, és nem tudom, tehát ön szerint jogos az a büszkeség, amelyet azután érez a miniszterelnök, hogy szűk körben bevallja a hazugságot, majd pedig ez kiszivárog? Tehát indokolsz lehet -e egy, büszke, egy olyan büszkeség, amely egy olyan vallomásra vonatkozik, amelyet ő nem a szabadsajtókamerái előtt követett el? Ha jól gondolom, ő azt mondta, hogy magára, a tartalmára büszke, nem, arra, nem a formára és a metodikára, ahogy ez napvilágot látott, hanem arra, hogy képes volt ezt még egy nagyon heves vitában is, és talán néhány stilisztikai dolgot túllépve, elmondani és beismerni ott akár a sajátjainak, hogy bizony, bizony ez a helyzet, és ő ezzel szakítani akar. És kérdésem kérdésem a kérdésem Bocsánat csak ezt 25 perces beszédet, hogyha valaki végigolvas, akkor azt látja, hogy egy nagyon komoly dilemma után a miniszterelnök amellett érvel, hogy ő ezt nem akarja tovább csinálni, ehhez kéri az MSP frakciónak a támogatását, amit meg is kapott ehhez a miniszterelnök úr. Tehát egy dilemmázó ember jut arra a meg, arra megoldásra és konklúzióra saját magába, hogy igen, sok mindent elrontottunk az elmúlt időszakban, de látom, tudomásul veszem, hogy ennek én is része voltam, de változtatni akarok. De a mit az jelent ez a széke? tudomású vétel? Könyörgöm, hát megtette, hát az az én kérdésem, hogy ö, mi a garanciája annak, hogy a jövőben nem fordul elő ehhez hasonló eset? Tehát most arról beszél a miniszterelnök, hogy egy új korszak kezdődik, vége a hazudozásnak többet nem lehet hazudozni. Hát. Miért ne lehetne hazudozni ezután, ha az eddigi hazugságoknak sincs következménye? Tehát hát aki néz az ablakon hogy most... akkor talán látja, hogy mi a következmény ezeknek a, a, a dolgoknak. A miniszterelnök... szent, Ebből a teljes politikai elitnek tanulnia kell, ami történik ma. Nincsen felelősségvállalás, elnyezést. E, Vannak következmények hát mondom, hogy a felelősségvállalásának Az azt jelenti, hogy ő vállalja ezért a felelősséget. De, de, de hát a miniszterelnök, ha megbocsájt, a miniszterelnök egy vátesz volt, ugyanis ő már erre is gondolt. Itt egy bejátszunk, egy pillanatra hallgassunk csak bele. Igen. Azt gondolom, hogy lesznek konfliktusok, igen, lesznek. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntet a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják. Hazamennek. Előbb-utóbb megunják, hazamennek. Na, ilyenek a következmények. Tehát amikor ön azt mondja, hogy ima a következmények, ezek kalkulált következmények. Tehát gyógycsaj, ezeket nem az, azt kell, hogy mondjam, hogy ön csúsztat. Tehát a miniszterelnök pontosan fogalmaz ebben a beszéddőszetében. Arról beszélt a miniszterelnök, hogy reformokat kell csinálni. Ezek a reformok megváltoztatják az emberek életét, státuszkód bontanak, esetleg bizonyos privilégiumokat vesznek el bizonyos társadalmi csoportoktól. Ez nem fog tetszeni ezeknek a társadalmi csoportoknak. de ettől függetlenül ön, ő abban hisz, hogy ebbe az irányba kell menni, mert ez tesz jót Magyarországnak közép és hosszú távon. Éppen ezért ő akkor is végig fogja hajtani ezt a programját, ha például a, mondjuk a, a, a gyógyszerész kamara tiltakozik az ellen, hogy több patikát lehessen nyitni, és esetleg egy, egy fejfájás csillapító gyógyszert lehessen a benzinkuton venni, ő azt mondja, hogy akkor is ezt meglépjük ezt a reformot, mert abban hiszünk, hogy ez jobb De az embereknek, és helyesebb irány, és tűnhethetnek a patikusok, mivel hiszünk, hogy ebben nekünk igazunk van, ezért végig megyünk ezen az úton. Tehát a miniszterelnök ebben a pár másodpercében erről beszél. No, én arra vagyok ki... Mi mit üzen az, hogyha gyur... tegyük fel a Gyurcsány Ferenc legőszintébb szándékkal e, ha, e, véget akar vetni a hazudozásnak. Mit üzen az, hogyha ezek után a miniszterelnök a helyén marad nem azt üzeni meg, hogy Magyarországon azt, hogyha lebuktál kezeddel a mézes bödönbe, lebuktál a politikai hazugságaiddal, amivel megnyertél egy választást, és ezt te magad valód be még ezt is meg lehet úszni. Van ennek bármilyen más, politikai üzenete A malaszt alatt mézesbödön van, és abban benne lóg a keze. És egyik ember kiáll és azt mondja, hogy gyerekek, nekem benne volt eddig ebben a mézesbödömben a kezem, de most kihúzom, lemosom és odadom nektek, és vegyétek el ezt a mézesbödönt, mert mostantól igazságosabb társadalmat építünk, hogy mindenkinek jusson ebből a mézesbödömből. Akkor hadd kérdezzem meg, hogy miért. Kiválja a felelősséget az addig történtekig, amíg ami, ami ki nem, nem hordza a, a kezét. még mindig a alatt De, benne, de az, az, az egy sejtés, sejtés uram, az, az pedig egészen. Nem sejtés, nem sejtés, hanem egyszerűen. Jó, csak teljesen igaza van. Ha Orbán Viktor most hatalmon lenne, én egyetértenék önnel, hogy mondjon le. Egyébként értünk. egyetértünk. Valamit. Egy nagyon egyszerű, nagyon primitív dolgot Orbán Viktor maga mondta, nem is tudom, valamelyik médiumba. Megszak, ugye Orbán Viktor megszakítja Brüsszeli útját a magyarországi események miatt hazajön, és miközben majdnem már ostromolják a tévészékházat, ő otthon alszik, és a saját elmondása szerint a kislánya oda megy hozzá, és fölébreszti, hogy te apa valami gond van. Hát ezt nagyon nehezen tudom elképzelni egy felelős politikusról, miközben azt látja, hogy ott tüntetnek a téren, a közben ő, ez ha biztos, elmegy és szépen elmegy vannak. aludni, és utána a kislánya szól neki, hogy te ébredj fel, apa légy szíves, mert most valami hát probléma eljutottunk van. Eljutottunk oda, hogy a miniszterelnöknek a két és fél éven keresztül folytatott politikája egy lapra kerül Orbán Viktor család történetével. Én nem állítom, e, nem. nekem nincsenek illúzióim. Nekem nincsenek illúzióim. -e? életszerű ez a történet. Csepet sem. Nekem egyébként volt hát egy akkor miért is kell ezt mondani? Tehát, ha ráadásul még kockázata sincs annak, hogy valaki azt mondja, hogy igen, kérdez, én ott ültem a tévé előtt, és csodálkoztam. Tehát, úgy lesz, látszik sincs kockázata. De van, de van Politikai kockázata. Nincs. Mert azt mondja Gyurcsány Ferenc, hogy én ezt beismerem, és ezért vállalom a felelősséget. De mit jelent ez Or, az a szelent, videó, hogy felelősséget? Még nem mondott ki sohasem, hogy azt mondta volna, hogy igen, tévedtem, más szeretnék csinálni. Ez, ez nem ezon ez annak a kimondása hogy más politikát akarok csinálni. Állni. Nem, ez annak a kimondása, hogy vállalom a felelősséget a múltért. Uh -huh. Van részem, önkritikát gyakorolok, és van erőm azt mondani, hogy egy más irányba szeretnék elindulni. Oh, szóval akkor ez azt Én jelenti, látta? hogy ez, az, ez azt jelenti, mesterházi úr, hogy ön azt ígéri nekünk, hogy többé nem hazudnak, vége a hazugságoknak, nem fognak többé hazudni nekünk. Hát természetesen az kell, hogy legyen egy ilyen dramatikus, katartikus esemény sorozatnak a végeredménye, hogy mindenki a politikában levonja ebből a következtetés, úgyis, mint párt, tehát szervezet, és úgyis, mint egyén, mint politikus. És ezzel közelebb juthatunk ahhoz, hogy mindenki száz százalékban azt mondja, azt az őszinte beszédet, amit az emberek hallani szeretnének. Én azt várom ettől némi, talán egy kicsit idealistán és optimistán, hogy minden politika ebbe az irányba fog elindulni. Mi a magunk részéről biztos, hogy ebbe az irányba szeretnénk tovább lépni. Hát messze az út a sikerig. De ha nem teszünk egy lépés sem, akkor sose jutunk el oda. Köszönjük a beszélgetést, további szép kívánunk. Véget. Viszont kívánunk. Viszont, hallásra. Viszont hallásra.